Це було навмисне сказано так, щоб хто-небудь поцікавився, звідки він усе це знає, і Вернацький не помилився. Геохімік вислухав чиєсь запитання і задоволений, з ласкавою усмішкою, сказав. Атмосферного радону в десятки сотні разів більше, ніж на Землі. Гелію також. Радон і гелій утворюються як супутні продукти радіоактивного розпаду урану і торію. Висновок Уранових і торієвих мінералів у корі Братуся в десятки сотні разів більше, ніж у земній корі. З іншого боку, аргону більш як у сто разів менше, ніж на Землі. Є підстави припустити, що Братусь залишився без первинного аргону. Планета подібного типу має тільки такий аргон, який утворився під час радіоактивного розпаду калію-40, одного із ізотопів. Мало аргону, мало калію. Простісінька річ хлоп'ята. Один із слухачів запитав А що ж крижані шапки? Саймон, який знав відповідь на це запитання, поквапився випередити Вернацького. Який точний вміст двоокису вуглецю? 0,016 мм. відповів Вернацький. Саймон кивнув і утримався від подальших запитань. Ну, то що? спитав той, хто цікавився крижаними шапками. Двооксиду вуглецю приблизно вдвічі менше, ніж на Землі, а він же спричиняє парниковий ефект, пропускає короткохвильову складову сонячного світла на поверхню і не дає змоги довгохвильовому тепловому випромінюванню планети виходити за межі атмосфери. Коли внаслідок вулканічної діяльності концентрація двооксиду вуглецю підвищується, то планета трохи перегрівається, і тоді створюються умови кам'яновугільного періоду, тобто збільшена поверхня океанів і мінімальна поверхня суші. Коли кількість двооксиду вуглецю зменшується, внаслідок того, що рослинний світ аж надто жадібно споживає рясний і ласий СО2, температура падає, з'являється крига, починається порочне коло обледеніння, і ось вам, будь ласка. «Щонебудь іще є в атмосфері?» – запитав Саймон. «Водяна пара й пил». А крім того, я гадаю, в кожному кубічному сантиметрі атмосфери налічується не один мільйон збудників найрізноманітніших заразних хвороб. Він проказав це досить весело, але навколо прокотився якийсь рух. Більша частина присутніх раптом неначе затамувала подих. Вернацький знизав плечима і зауважив. Зараз ще можете не хвилюватися. Мій аналізатор добре вимиває пил і спори. А далі то вже не мої справи. Як на мене, то хай Родрігес негайно зробить посів цих клятих культур під склом. Під добрячим, товстим склом. Марк Анунчіо вештався повсюди. Коли чув учену розмову, його очі спалахували, і він пхався вперед, щоб краще чути. Гурт науковців терпів це, але не таїв від нього більшу чи меншу неприязнь залежно від своєї вдачі. Ніхто з ним не розмовляв. Шеффілд ходив за Марком як тінь. Він також майже не розмовляв з ним. Усі його зусилля були спрямовані на те, щоб залишатися на задвірках Маркової свідомості. Шеффілд не хотів, щоб Марк відчув, ніби його переслідують. Краще хай, натомість хлопчина має ілюзію свободи. Він хотів кожного разу з'являтися коло Марка начебто цілком випадково. Шеффілд розумів, що це безнадійні намагання. Але що він міг подіяти? Він повинен бути що вберегти хлопця від халепи. Мікробіолог Мігель Антоніо Родрігес і Лопес, смаглявий невеликий на зріст чоловік, із довгим синьо чорним волоссям і репутацією незрівнянного кавалера, як і личить істинному латиноамериканцеві. Ця репутація, що виникла серед осіб прекрасної статі, його цілком влаштовувала. Із своєю звичайною ретельністю й акуратністю зробив посів мікроорганізмів з пилу, зібраного уловлювачем газоаналізатора Вернацького. Нічого, врешті-решт сказав мікробіолог. Те, що тут з дуру виросло, виглядає геть нешкідливим. Йому зауважили, що братусеві бактерії не обов'язково повинні виглядати шкідливими. Наприклад, токсини й метаболічні процеси Неможливо вивчити не те, що голим оком, а навіть через мікроскоп. Такі балачки, що межували із замірянням на його професійну компетентність, вкрай обурили мікробіолога. Звівши брови, він заявив, «Такі речі людина повинна відчувати. Той, хто довго працює з мікросвітом, як от я, здатен відчувати, чи є небезпека, чи її нема». Це була безсоромна брехня. І Родрігес довів це тим, що відразу після того обережно переніс проби різних колоній мікробів у буферні і зотонічні середовища, а потім зробив хом'якам ін'єкції концентрованих витяжок. На хом'яків це не справило ніякого враження. У великі колби було взято проби забортної атмосфери і туди випустили кілька дрібних тваринок із Землі та інших планет. На них це теж не справило враження.